Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man nasr wa wala Allahumma msa'na wa msalmul qulillah Wa la ila La ilaha ilaha wa ilahi nushur radinabilahi rabbah wa bilislami dinah wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa rasulah arbi ashir wa la tu'sir wa tamim bil khairat <coughs> alhamdulillah kita sama-sama mendapatkan syukur yang sebanyak-banyak kepada Allah Karena dengan izin, dengan taufik daripadanya, kita dipertemukan ada kesempatan kali ini uh, di saat um, kita semua sudah berada di penghujung bulan Rajab. Di sana sini diperingatkan Oleh masyarakat umat Islam Peristiwa mukjizat yang berlaku Ke atas Nabi SAW Yang walaupun Telah berlaku lebih daripada seribu tahun. Tetapi masih tetap relevan sehingga kini dan sampai bila-bila. Sebenarnya terlalu banyak pengajaran yang boleh kita petik daripada presi besar ini. ini saya rasa kita KIV dulu. Kita muzik dan hiburan. Yang kita telah ambil sebelum ni. Di mana bahagian yang terakhir yang kita bincangkan ialah batasan-batasan dan syarat yang perlu bagi membolehkan ianya tetap dikira harus berdasarkan kepada syariat Islam dia telah sebut beberapa perkara sebelum ini um, kandungannya yang mesti seluar, sesuai dan selari dengan tuntutan syarak jadi, lirik itu punya peranan yang penting. <coughs> cerita pasal asmara, cinta, kasih kepada orang yang bukan-bukan, itu memang dia tidak memenuhi piawai. Muzik dan juga hiburan yang dibenarkan oleh agama. Dan yang kedua yang juga kita sebut ataupun akan sebut Ialah cara persembahan itu dilakukan Dengan eh, lengguk badannya, dengan suaranya Yang terkawal dan tidak membangkitkan sesuatu yang menyalahi Agama yeah. Isu ini agak panjang Jadi saya rasa kita boleh Tangguhkan dulu Untuk kita meneliti Apa-apa dia pengajaran Pelajaran yang boleh kita ambil Daripada Peristiwa besar Yang Walaupun para ulama Termasuk ulama-ulama besar Tidak sependapat dalam menentukan bila ia berlaku ya. ada yang mengatakan kepada 27 hari bulan rejam dan ada pandangan-pandangan lain ya. walaupun faktor bila berlaku itu tidaklah um, menjejaskan apakah ia berlaku atau tidak sebab dia tetap berlaku Tinggal lagi ulama kita berbeza pandangan Dalam meletakkan tarikhnya bila Pasal berlaku dah sah Dia disabitkan oleh Allah SWT sendiri dalam ayat yang pertama Daripada satu surah Yang dinamakan dengan nama juga Nama pun Isra' juga Surah tulis Isra' ayat 1 Surah ini dinamakan juga dengan nama Surah Bani Israel Selepas um, beberapa ayat di permulaan surah Allah Ta'ala menceritakan pula Gelagat Bani Israel itu Jadi dikenali juga dengan nama Surah Bani Israel ya. Ada pun Mi'rajnya disebut dan dinyatakan Walaupun tidak secara langsung oleh Allah Ta'ala juga Dalam suratul najm وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا Sampailah kesadap sampai, sampai, sampai peringkat um, Allah Ta'ala menyebut وَلَقَدْ أَرَأَهُ نَزْلَةً أُخْرَى إِنْ دَسِدْرَةِ الْمُنْتَحَى Tempat di mana Nabi bertemu langsung dengan Allah Subhanahu SWT. Jadi berdasarkan kepada dua bukti mengenai dua peristiwa. Satunya Isra perjalanan daripada Makkah ataupun dalam kata lain Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Baitul Maqdis. Dan dari Batu-Baitul Maqdis. Membawalah kepada Sir Dr. Muntaha yang disebut dalam Suratul Najmi ini. Ya. Sering juga disebut, orang juga tanya kenapa peristiwa ini berlaku. Takkan saja-saja berlaku. Tak ada hikmat. Tuan-tuan pun tahu Nabi kita SAW Menjalani atau melalui tempo pahit Dalam usaha dakwah dia Terutamanya setelah dia kehilangan dua figure Yang sangat besar jasanya kepada beliau Abu Talib pak ciknya yang jaga dia sejak umur 10 tahun. Sehingga dilantik dan diutus oleh Allah Taala menjadi rasul dalam usia 40 tahun. Sehingga apa namanya selepas itu Abu Talib atas sifatnya sebagai tokoh yang disegani di Makkah tetap membela dan backup Nabi SAW Orang yang begini besar jasanya Terhadap beliau Mati Meninggal dunia Tiga atau empat tahun Ada ke tempat eh, Sorry, ada kata tiga, ada ke tempat Sebelum hijrah berselang beberapa bulan lepas tu pula Nabi kehilangan istrinya yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wataala keraja umum mukminin pakciknya hilang meninggal yang selama ni bela dia, backup dia, pertahan dia turut sama-sama pernah menanggung susah oleh Qurish memulau keluarga bani Hashim ini. Abu Talib yang tak beriman pun terlibat Kepungan ekonomi yang diisytiharkan oleh Quraisy Dengan perisaran itu digantung di Kaabah Menghalang daripada sampainya Sama ada makanan kepada umat Islam Para sahabat pada masyarakat itu dan Nabi Dan juga Bani Hashim Semua urusan urusan lain, termasuk urusan sosial, dihalang. Berjalan di antara dua pihak ini. Sehinggakan, umat Islam, termasuk juga Bani Hashim yang tak beriman, menghadapi masalah makanan. Tak ada makanan yang nak dimakan. Paling menderita anak-anak. Tangisan mereka kerana kelaparan, dikatakan oleh ahli sejarah, boleh didengar di sekitar Kaabah al-Masyarafah. Agak jauh jaraknya. Semasa saya berhaji, tahun 2008, ditempatkan di satu maktab yang tidak jauh kedudukannya dengan perkampungan Bani Hashim ini. dan dua hari sebelum wukuf kawan-kawan jemaah haji di maktab itu dan juga maktab-maktab lain yang ditempatkan di hotel yang saya menginap itu mengadakan solat hajat bagi memohon kepada Allah supaya perjalanan haji berjalan dengan baik dan saya diminta memberi tazkirah pada majlis itu Antara yang saya tekankan ialah, sekata tempat kita menginap ni sebenarnya tidak jauh daripada perkampungan Bani Hashim, tempat di mana Nabi di Pulau Ulekhurash. Jadi samping kita menaikkan Fatuh haji, perkara yang wajib ke atas kita. Susah payah yang dianamik oleh Nabi Dan para sahabat yang beriman Pada masa itu Harus juga diberi perhatian Jangan kira anak shoppingnya Saya kata, nak shopping itu tak apalah Tapi sejarah ini Perlu direnungi Betapa susahnya Nabi kita SAW, Demi semata-mata Untuk agama Dipulau dan tidak Dipedulikan oleh Quresh Termasuk Pak Ciknya, Pak Cik yang bela dia, masya Allah mati hanya berselang beberapa bulan, dua atau tiga bulan, saya tak tak pasti, tapi tak lama jaraknya, Kharijah pula kembali ke pangkuan Allah Taala. Insan yang sangat besar jasanya, yang telah menghabiskan hartanya demi perjuangan abis masalah. Berhabis harta Kerana Islam Yang dibawa oleh Nabi Dalam hari itu pun Sampai ke telinga saya juga Kata-kata sumbang Oleh setengah kalangan Dia kata Nabi SAW itu Kahwin dengan Kharijah bukan kerana apa Nak bolut harta kekayaan dia Ini pun mulut cabul saya kata ni kalau nak bolok harta, senang saja. Menikah sekejap, pindah milik, belah. Itu kalau nak harta. Ada pengurusi Badan Kebajikan Islam di tempat tak jauh daripada taman tuan-tuan Saya jumpa dia dua minggu lepas. Sebelum memulakan kuliah, dia kata, Ustaz, ada kesah baru berlaku di tempat kami ni. Katanya apa? Anda seorang warga emas. Wanita. Umurnya dah lebih 70. Saya tak pasti 73 ke lebih kurang tu Sekarang ni bermati-mati Permati-matian untuk berkahwin dengan seorang pendatang, warga Bangladesh, usia 30 tahun. Awak umur dah 70 lebih, nak menikah dengan orang umur 30. Saya beritahu lah Datuk tu, larat ke orang tua ni? tu satu. Di segi fizikanya lah. Anak dia yang bertugas di London, di England balik beritahu dia kata mak tak payahlah. Ya. Tak, dia kata mak rela walaupun pergi sampai ke Bangla. Oh, eh. Tinggal nak tinggal Kuala Lumpur, nak hidup bersama-sama dengan Bangla yang dia cinta ini dan sanggup walaupun terpaksa pindah ke Bangladesh. Enggak mati kering pergi sana. Awak dah 70 tahun rumah bukan ada ikon macam rumah dia, Di tempat dia sekarang Suaminya seorang pegawai tentera. Pasal sebut tentera kena tanya tuan Haji Mahmudlah kot kawan-kawan dia pula ya. ke. Tak ada dia hari ini. Ya. Belum sampai. Dan insya-Allah akan sampai. Duit simpanan dia kata adalah dalam beberapa ribu. Ya, Nampaklah. Jadi untuk berwaspada, semua hukum itu telah ditransfer oleh anak-anak. Tak bubuh nama ibu dia. Kalau tidak, kalau jadi juga kahwin, rujuk. Macam seorang pesara yang terpukau dengan seorang janda dandut. Yang tonton tuan, tuan baca dalam suat khabar, dua minggu lepas atau tiga lepas. Kena semua duit KWSP dia sekitar RM300,000. Dicukup oleh penari dandut Daripada Medan Walaupun isteri ada, anak ada Tapi tak macam mana, ialah orang tua Takkan pergi ke dandut Surah Eli Kwan ada Yang pergi dandut tak pahal Habis tuan-tuan Menikah dengan ini, Penari dandut ini dan oleh kerana dia tahu dia duit suami dia ni banyak, minta beli macam-macam hangga kan habis. Akhirnya terpaksa jadi pak gad untuk meneruskan kehidupan. ribu duit KWSP yang dia dapat selepas dia pencin licin disapu. Dan perempuan tu pun bila dah habis duit, dia buat ona dia minta cerai daripada orang tua ni. Ha baru padan muka kamu. Ini fenomena Tiba-tiba ada orang kata Nabi kahwin dengan Khadijah Nak harta dia Allahu Akbar Tak masuk akal Orang yang menghabiskan harta Bukan untuk Nabi Untuk dakwah yang dia bawa Setelah menghabiskan harta apa namanya Sampai berkorban macam-macam Allah Ta'ala jemput umum mukminin khadijah ini. Bagaimana perasaan Nabi sebagai seorang manusia? Walaupun dia Nabi, dia manusia juga. Kan tuan? Ialah orang yang pernah kehilangan isteri mungkin dapat rasa sedihnya itu. Berbanding dengan orang yang tak pernah rasa kehilangan begitu. Ada jiran saya yang beberapa tahun lepas, kematian isteri. Bila dijumpa dengan saya, dia kata, Farah, saya sangat rindu dengan arwah isteri saya. Nak menghilangkan kerinduan saya itu, malam-malam dia kata, saya pakai baju isteri saya. Ha, tengok. Dah pening kepala, dia tu pakai baju orang perempuan. Sampai peringkat itu. Kita yang tak pernah alam ini mungkin tidak tahu bagaimana sunyi, sayu, sedih, duka. Nabi bukan seorang. Dua, pakciknya yang backup dia selama ini dan istrinya yang bersama-sama dengan dia. Pengalaman pertama bertemu dengan Jibril AS. Dengan wajahnya yang asli. Awal-awal untuk menerima wahyu itu. Tuan-tuan. Balik dah cemas, gemetar. Sampai dekat dekat rumah dia kata, "Wahai Khadijah, zammiluni, zammiluni." Selimutkan saya. Isteri yang faham tugas suami. Selimut elok-elok. Il Hinggakan kata Khadijah, "Wallahi, innallaha la yukhzika abadan." Demi Allah wahai suamiku. Allah Taala tidak akan menghina kamu sama sekali kamu telah melakukan macam-macam. Membantu mereka yang memerlukan bantuan. Menjaga, menghubung silaturrahim. Mesti ada sesuatu di sebalik peristiwa ini. Bukan ini satu penghinaan daripada Allah. Wallahi demi Allah katanya. Inna Allah la yukhzika abada. Nak tahu sebenarnya, kerja sebenarnya, dia kata besok, kita pergi jumpa Cik saya, Warakah bin Naufan. Harijah bawa pergi jumpa Warakah. Yang kebetulannya ahli kitab. Di antara beberapa figure di kalangan Quraysh. Yang tidak menyembah berhala. Ini waraqah. Tentu kan? Bila ditanya siapa. waraqah kata. Zakan namus. Alladhi anzala ila Musa. Kalau itulah keadaannya wahai Muhammad. Itu adalah namus. Ia Jibril. Yang telah pun turun sebelum ini. Kepada Nabi-Nabi sebelum kamu. Termasuk Musa AS. Dan kamu adalah Nabi untuk umat ini. Dan kalau saya masih ada. Saya tenaga masih banyak. Saya akan tetap membela kamu. Di saat kamu akan diusir oleh umat kamu. Oleh kaum kamu. Terkejut Nabi kita salam. Saya akan diusir ke? Ya. Kalau aku ada tenaga, aku akan pertahankan kamu. Kata warah kau. Orang yang berjasa itu hilang Dalam satu tempoh yang dekat Orang yang mereka segan selama ini Dah tak ada Lagi hebatlah penekanannya Terhadap Nabi SAW Sehingga kan Nabi mengambil kesempat, Keputusan Untuk mencari pengkalan baru Bagi dakwah dia Mekah nampak gaya memang tak sesuai Akhirnya Nabi ketakif tuan-tuan Bertemankan dengan Zaid bin Harisah. Mendaki ke Tanah Tinggi Taif. Jalan kaki, bukan naik masjid sebab itu ada rider pula dengan medera macam ni. Oh no, tak. Dengan harapan Bani Sakif, penduduknya menerima seruan dia. Rupa-rupanya upset. Harapan dia mendoah masyarakat bani Saqif yang mendiami kota apa namanya perkampungan Taif atau wilayah Taif pada masa itu menerima dakwahnya tak berlaku. Sebaliknya mereka menyerang Nabi saw. Tanpa belas kasihan. Samseng samseng yang diupah oleh pemuka-pemuka bani Saqif telah menyerang Nabi saw. Eh kalau orang diserang dengan batu dengan telur tu biasalah. Orang nak bagi telur, ambil je lah. Tapi tak hanya batu datang. Termasuk dengan mineral macam ni. Dung-dung antar kepala. Oh, Masya Allah. Rupa-rupanya, dulu Nabi dah kena dah. Kalau ya? jemaah jemaknuh kena sekali-kali-kali, itu biasalah lah itu. Ikut sunah Nabi. Hmm, Tuan. Walaupun begitu, ada juga yang simpati. Mutbah bin Shaibah. Yang bersimpati dengan Nabi Sanggup membela Nabi Mempertahankan Nabi Dan dilindunginya Nabi Semak dalam bahasa arkab Arabnya Ada satu kaidah namanya Al-Ijar Kalau kita pergi jumpa orang Minta kita ini jadi jiran dia Dia akan bela Jadi orang lain dah tak boleh ganggu Tapi dah bergabat bengkel pun Dan masa itulah Nabi berdoa, mengadu kepada Allah, Allahumma ilaika ashku, Allahumma ilaika ashku ilaika di'afa du'fu kuwati, waqillatu haylati ala'l-nas. Ya Allah, ya Tuhan, aku mengadu kepada betapa lemahnya diri saya. Betapa ceteknya helah saya untuk berhadapan dengan mereka ini. Nabi mengadu kepada ila man taqiruni. Kepada siapa saya nak menyerahkan urusan saya ini? Ila ba'idin yatahajjamuni. Apakah kepada orang jauh yang telah membelasah saya? Au ila qaribin. Ataupun orang yang dekat. Saudara, mara, adik-beradik dia di Mekah. Yang juga telah menyerang saya. Ya nak mengadu kepada siapa Dengan Nabi kata fa yakun bika ghadbun andai kata apa yang aku kerjakan ini bukan perkara yang kamu murka ya Allah ya Allah fala ubali aku sedikit pun tidak akan peduli Ini pemimpin jiwa harus besar Kalau pemimpin yang berjiwa kecil tak layak jadi pemimpin lezain jelah sana Janjinya dia dapat redha Allah. Mengatasi redha manusia. Asal saja apa yang aku lakukan dengan perkenan kamu ya Allah. Apa yang mereka nak buat kepada aku sedikit pun aku tidak peduli. Ini ya, Nabi bergegar arasy Allah Taala para malaikat di langit. Berduyun turun kepada Nabi untuk membela dan mempertahankan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketai Muhammad perintahkanlah. Apa saya yang kamu nak perintah, Sekarang juga kami akan boleh buat. Meleka. Kan? Kalau kamu minta aku cabut dua bukit yang ada ni, Untuk dilanyak atas kepala mereka. Now. Sekarang kami boleh buat. Ya. Kita ada berkak-bekir, Tiba-tiba ada superman nak tolong, Macam mana agak-agak? Kan? Perintah terus. Tapi tak Nabi. Bukan. Itu bukan gaya dia. Yang Nabi kata mudah-mudahan. Daripada zuriat mereka yang melawan saya, menyerang saya hari ini. Akan lahir zuriat yang beriman dengan dakwah yang saya bawa. Tak ada balas. ya? Kita duduk fikir apalah yang akan berlaku. Tapi tak jiwa besar seorang pemimpin. Dua kali sedih. Sedih orang yang paling dekat dengan dia meninggal, sedih dakwah dia tak dapat respon, balik ke, ke Mekah masya-Allah tuan-tuan. Dahlah balik jalan kaki, eh, pergi jalan kaki, balik pun jalan kakilah. Takkan apa namanya apa nama dengan pacuan pak roda balik No. Tuan-tuan. Di saat sebeginilah peristiwa ini berlaku. Nabi telah menerima undangan daripada Allah Untuk bertemu dengannya Menjadi tetamu Allah Di langit yang ketujuh Nak nyatakan apa tuan-tuan Mungkin orang di bumi tak suka Tapi Yang di langit suka Selesailah So manusia ni ada tiga golongan je tak lebih daripada itu ada orang yang, bumi, orang yang di bumi suka, orang yang di langit suka. Ini sebaik-baik orang. Manusia di bumi pun sayang dengan dia, pertahankan dia, backup dia. Allah Ta'ala dan para malaikat di langit pun juga mempertahankan dia. Ini Masya Allah sebaik-baik manusia. Tapi ada juga. Orang di bumi sangat hebat menyayangi dia, membela dia, mempertahankan dia. Masya Allah ya. Sanjung dia, puja dia, gambar dia, keluar tiap-tiap hari dalam soal khabar. Tuan-tuan. Buka je boletin utama, mula-mula, zoom muka dia dulu. Masya Allah, tuan-tuan. Itu masyarakat dunia, di bumi suka. Masyarakat di langit macam mana? Ha, dia... Kalau dunia je, orang di dunia je suka. Yang di langit benci, nak muntah melihat dia. Habis tuan-tuan. Dua. Yang ketiga, ini lagi teruk. Lagi bangsa. Orang di dunia pun tak suka, di langit pun tak suka. Habis. Tuan-tuan. Harta tak ada. apa kedana Adalah tari takai. Bonet pun ikat dengan tari rapiah dah. tuan, -tuan. Tapi duduk di kedai kopi. Apa cakap dia? Menghina para ulama. Ha, tu kira-teror lah tu. tu. Di bumi pun manusia meluak. Tengok dia. Di dangan. Tak tahulah. Tuan -tuan. Pilihlah yang mana satu. Idaman kalbu. Ini tuan-tuan. Tak boleh larilah. Sebab itulah makanya tuan, tuan Nabi. Kita dah tahu lah, Hati budinya. Pengorbanannya. Susah payah dia. Dijemput oleh Allah Ta'ala Untuk menjadi tetamu Allah Panjang Cerama Israq Merak ni biasanya saya sejam setengah Hari ni tak tahu, pukul berapa nak berhenti ni Dia ada dua pasal Israq dulu, bantu baru Merak Mula-mula saya kerja UM dulu Orang pantat dalam kata, Ustaz kita nak buat Israq Merak ni dua malam turut-turut Saya kata kenapa? Israq satu malam, Merak pula satu malam Allah saya kata tak nak kerja lain ke? Panjang cerita tu nak beritahu. Tuan -tuan. Ringkaskan cerita. Ya. Apa yang kita boleh ambil pengajaran? Pasal Jumat kata nak sebut pasal pengajaran. Banyak ni ketai nota saya siap. Forum dah dua malam turut-turut pasal islam Merah ni. Point memang banyak tak heran lah. Ya. Asal saya tanya nak berhenti pekabar apa. Yang pertama tuan, -tuan. Nak jadi kita ni orang yang berharga, bernilai di dunia. Pertama. Jadi prasyarat dia. Tetap dengan prinsip kebenaran. Itu nombor satu. Jangan ikut angin. Banyak yang jadi ikut angin ni. Masya Allah. Petang tadi semua orang tengok apa namanya keputusan tidak rasmi pilihan raya presiden di Mesir kalau ada yang tengok lah. yang komponya saya tengok betang tadi Doktor Muhammad Mursi secara tidak rasminya telah memenangi pilihan raya ini dengan beza majoritinya dekat sejuta undi sembilan ribu. Eh, kalau kamu dah seronok dalam dalam Facebook, syukur dia kata takbir Allah Islam dah menang. Saya pun masuk dalam wall saya. Saya kata SPR masih belum declare kemenangan dia. Keputusan rasmi akan diumumkan hari Kamis akan datang. Hari daripada hari ini sampai hari Kamis itu macam-macam boleh berlaku. Tuan, betul langkah kita usah kami majid. Komen apa yang saya sebut. Dia kata betul. Kebetulan masa pilihan raya dia dekat sana. Dia ikut Pekih Umrah. Apa namanya. Melalui Cairo. Dia tengoklah orang kempen dekat sana. Dia kata betul. Sepanjang kempen baru ni. Ahmad Shafiq Yang satu lagi calon itu. Yang merupakan uh, seorang tentera. Sekaligus bekas Perdana Menteri. rejim Husni Mubarak. Bertanding dan SPR Mesir banyak membantu dia. Contoh. Upa Oppo punya SPR ni di mana-mana pun semacam. Contohnya, kata Ustaz Kamil, kebetulan dia ada di Cairo baru ni, memang SPR banyak backup. Kalau ikut prosedur awal, ni Ahmad Shafiq ni tak layak bertanding. Pasal di kan dengan rejim lama. Tahu macam mana, mahkamah, pilihan raya kata, dia layak bertanding. Datuk SPR dah tu. Datuk dah menang free dah kawan kita tu. Tapi dengan syempaat daripada mereka ini, masuk pertandingan juga dan beza undinya dekat sejuta, sejuta ribu. Saya kata belum tentu, mana tahu ke last minute ada pula undi-undi yang tak diketahui daripada mana. Kan? Daripada peti undi yang entah di mana datangnya. Ya. Ada kawan kita di Malaysia ni dia kata uh, undi daripada kampung bohong, kampung tu tak ada. Betul-betul berdatang putih undinya. Yelah itu lebih konjil itu tuan-tuan. Ya. Cuma kita hakaklah, benda-benda macam ni tak berlaku. Dan insyaallah hari kami nanti mereka akan mengumumkan secara seminya Dr. Muhammad Mursi sebagai Presiden pertama Mesir yang dipilih oleh rakyat. Satu-satunya. Setakat ni yang, yang lain semua lantik diri jadi presiden Bermula dengan Najib Lepas tu datang pula apa nama Jamal Abdul Nasir uh, Jamal Nasir mati Sadat ganti Semuanya Kalau buat referendum Keputusan di peti undi berapa? 99.9 menyokong Apa namanya Anwar Sadat Satu je tak sokong dia Yang lain 99 sokong dia Daripada mana undi tu tak tahu lah tu ini contoh. Yang pentingnya dalam pengajaran isak merah ini tetap dengan prinsip peristiwa itu juga bersumberkan daripada Mesir bila apa dia bila Nabi mendapat mencium satu bau yang sangat wangi dan apabila ditanya wangi ini daripada mana dia kata Hazirah Ikhathum Ashito yang memang hidup di istana Firaun. Firaun itu di Mesir lah tuan. -tuan dan bila diketahui dia telah beriman kepada Tuhan bukan dia Firaun akhirnya dia dibunuh sampai ke peringkat akhir orang tanya dia ada hajat ke tak dia tanya apa qalat lahu innali ilaika hajatun ada permintaan terakhir kah macam dia nak kena gantunglah ya Masa itulah dia minta nak makan tomia apa dia Orang bagi masa itu. InsyaAllah. Jadi masyidah pun sebelum dibunuh, dia tanya, ada hajat ke tak? Apa hajat dia? قَالَتْ أُحِبُ أَنْ تَجْمَعُ إِظَامِ وَإِظَامِ وَلَدِي فِي سَوْبٍ وَهِدٍ تُدْفِي نُنَا bila saya mati, bila kamu dah bunuh saya, kamu dah bunuh anak saya, kamu dah bunuh suami saya, keluarga saya. Himpunkan tulang-tulang itu, dimasukkan dalam satu pakaian dan kebumikan kami bersama-sama. Itu permintaannya. Sebab dia tahu dah kena bunuh. Kenapa dia sanggup dibunuh? Tetap dengan prinsip. Tetap dengan iman dia. Kalau ditanya kamu nak masuk Islam lagi ke nak berkekang dengan iman kamu ke atau nak sembah aku? Oi, oh, kalau ikut ni, kalau ikut dia ni selamat ni. Tukar. Ha? Tapi gini orang beriman bukan macam tu. Ha? Jadi sama lah juga tadi tu. Yang dipilih raya di Mesir tu. Kalau ikut usap mamak kami dia kata memang duit cukup banyak di sana. Beli undi. Lagi pada mana duit? Mesir ini negeri antara negeri yang termiskin dalam dunia tuan-tuan. Hutang dia dengan Amerika entah berapa bilion dah. Dari mana duit datang? Kalau tidak daripada Amerika daripada rejim yang ada di Timur Tengah yang menyokong Mubarak dulu termasuk juga daripada Yahudi. Bila saya tengok laman web apa namanya undi yang telah dibuang mengikut negara-negara di luar negara Seluruh dunia. Mereka undi Carapur juga. Ada 11 penduduk Mesir. Sebelah orang penduduk Mesir ni yang bekerja di Yahudi. Di Israel. Mereka mengundi. Saya tengok. Sebelah orang tu semua pangkah Ahmad Syafiq. Pasal Ahmad Syafiq ni dah baharuah Yahudi. Kosong undi yang tak dapat undi pun. Doktor Mursi ni. Semua undi orang yang duduk di Israel ni. Daripada warga negara Mesir. Semuanya memangkah. Ahmad Syafiq. Macam undi tentera. Ya? Tuan -tuan. Kalau ada dua, tiga tu kira. Khamak hidup lah itu. Tuan -tuan. Ini tentera selain daripada Haji Mahmud ni. Allah, kalau Haji Mahmud lain. Ya? Tuan -tuan. Ini contoh. Tetap dengan prinsip. Itu nombor satu pengajarannya. Macam mana pun susah. Tetap dengan prinsip kita. Islam. Sebab Syed kata wa Allah huayatuna. Allah matlamat kami. Wal rasul qudwatuna. Rasul itu ikutan kami. Wal quran dusturuna. Quran itu dustur pelembagaan kami. Wal jihadu sabiluna. Jihad itu jalan kami. Kemuncaknya apa? Wal mautu fisabilillahi asma amalina. Mati sebagai pejuang. Itulah cita-cita tertinggi. Ahmad Mursi yang baru menang pilihan raya ini adalah anak didik Al-Banna ini. Menjadi profesor di sebuah universiti terkenal di Amerika. Gaji entah berapa ribu dolar sebulan. Sanggup balik untuk bertanding Presiden Mesir yang allownya tak tahu banyak mana. Tuan-tuan. parlimen dia 300 pound masih tak tahu lah berapa ringgit Malaysia tu ahli parlimen. Contohan, tak mahal lah gaji wakil rakyat. Cuma dia glemer wakil rakyat. Aku ni ada seorang bekas wakil rakyat singgah rumah saya. Dia duduk lobby saya, "Ustaz, bila lagi nak balik?" Saya kata, "Saya tak minat. Kalau saya kata yes ya, insya-Allah lah letak jawatannya jadi wakil rakyat lah. Kawasan pula kawasan selamat. Bukan kawasan yang 50-50 Allah. Dan calon yang diramalkan Bertanding di kawasan saya itu Anak murid saya Takkan dia nak lawan saya tengok. Yang satu lagi lah Dia di sebelah sana lah, ya. Anak murid saya UML. Eh Dia kata kalau Ustaz Fauzi bertanding Mampu aku kata dia ha, dia, dia pun kata dia mampu dah. Ha, Tapi saya kata tak apalah Saya tak akan bertanding Ya Gaji pencarah saya boleh lebih kurang je dengan gaji, dengan gaji wakil rakyat tu. Tak habis pun. Ya? Tak habis untuk orang lain lah. Kenduri lah juga. Tapi boleh jadi wakil rakyat, semua kena habis. Kenduri, apa namanya. Macam-macam lah taklah kata sebut. Orang nak pergi ke Mekah pergi. Dia tengok tu emblem yang wakil rakyat punya tu. Kan? Kalau poket dia asing. Dia ni bila wakil rakyat baru. Dia tak poket asing. Senang bila wakil rakyat tengok. Allah, 10 ringgit. Nak mampu apa wakil rakyat nak tengok. Senang senang dapat kena hamun. Ah saya tak sonok tadi tu. Kan. Anak-anak sekolah pun pergi hospital, pernah namanya bagi jumpa wakil ayah. Apa lagi? Bini dia nak bagi nak beranak di hospital pun pinjam kereta wakil ayah. Ha nak jaga apa? Nasib baik lembu nak pergi ke baru pun kita guna kereta wakil ayah juga, nasib baik tuan-tuan. Nak macam tu. Minta maaf. Ya. Ini kalau orang nak juga tak ada arah dah tuan-tuan, masya-Allah. Ya. Itu contoh. Duduk sibuk tak tahu bila-bila lagi. Pilihan raya bila. Agak-agak. Tak tahu bila-bila. Nak tunggu BRM 1 yang kedua kali pula. Baru ni RM500 nak bagi RM1000 pula katanya. Tuan -tuan. Ambil jalan RM1000 pun. Saya je tak layak tuan, -tuan. Pasal kaji saya RM3000. Yang dapat raya BRM 1 tu. RM3000 ke bawah. Saya RM3000. Tak dapat. Nasib layak lah. Macam Macam mana? Tapi yang tuan-tuan dapat tu Pergilah perkenal sekali... Ya. Kena tomiam ke mana-mana ini... Merasa... Satu sudu pun tak berasa... Termasuk orang dia bakti ini lah tuan-tuan... Sabar je lah... Ya. <laughs> <laughs> dapat duit kemain... Senyum lebar dapat RM500... Itu pun menunggu 57 tahun tuan-tuan... Ya. Sabar je lah... Ya. Okey... Yang pertama... Yang keduanya pengajarannya nilai suatu persahabatan yang sebenar juga ada kaitan dengan prinsip ini berkaitan dengan sahabat nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu ya okey kalau tadi dia sebut apa fahina ma'a dan nabi sallallahu alaihi wasallam ni rihlatul isra wal mi'raj wa qassa ala bila Nabi balik saya daripada perjalanan ini saat ada Mi'raj, dia pun ceritalah kisah perjalanan diri itu kepada Quraisy. Diterima oleh Quraisy. Inthalaqa nafarun minhum ila Abi Bakr. Bila dengar cerita Nabi beritahu aku baru balik Baitul Maqdis, tuan-tuan, daripada Mekah ke Baitul Maqdis kalau ikut manual biasa, sebulan pergi, sebulan balik. Artinya dua bulan baru sampai. Tiba-tiba Nabi balik beritahu, aku pergi semalam ni baru sat sampai. Ha, nak percaya? Nak percaya gagak-gagak aku crash. Ya, tuan? Ya, bila dengar cerita ni, ish. Dia kata inilah peluang kita nak pengaruh Abu Bakar. Selama ni dia rapat benar dengan Muhammad ni. Kalau cerita yang mengaruk macam ni pun percaya, you kira berat benarlah. Akhirnya dia pergi jumpa Abu Bakar yasalunahu an mawqifih anil khabar bertanya Abu Bakar mengenai sikap dia terhadap cerita yang disampaikan oleh nabi itu di jumpa khusus itu. ya faqalalahum lalu Abu Bakar berkata kepada Quraisy yang datang jumpa dia tu la'in kana qala zalika laqad sadaq kalau dia yang menceritakan begitu dia benar tengok Abu Bakar kalau Muhammad yang beritahu benar dak lah Aku kiralah pergi sebulan balik sebulan pun kalau Muhammad kata dia pergi semalam baru balik saat ni aku tetap percaya. Ha, tengok. Okey. Au tusaddiqu an zahaba al-laila ila al waja'a qabla an yasba. Kamu percaya ke tidak wahai Abu Bakar? Dia beritahu dia pergi batu Baitul sampai balik sebelum subuh. Naam ya, kata Abu Bakar. Inni la lima huwa abdat min ibab kalau dia kata dia pergi lebih jauh daripada itu pun aku akan tetap percaya ini nilai sebuah persahabatan yang asasnya ialah iman tentuan kita bersahabat ni sama merasa sama ada ya masa ada bersahabahlah masa tak ada lubuh layahlah masa ada duit penuh keliling meja masa tak ada kita menangis seorang-seorang apa maknanya tentuan ya Sejak daripada situlah tuan-tuan pun tahu Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq. Baru dua dah isyadah. Takat tu ke nampak kaya ni? Yang ketiga. tajuk yang diberikan oleh penulis yang saya baca artikanya ni. Al-Fahishatu Sabubul Intisharul Amra' Kerja-kerja keji. Kerja, Amalan-amalan keji. Menjadi sebab berkembangnya kejahatan. Ini ada kaitan juga dengan periswa Israel Amirat. Dan benda macam ini berlaku terus di mana-mana. Sampai sekarang pun. Ya. Abu Sa'id Al-Qudri meriwayatkan. Dalam periswa Israel. Nabi tengok ada dua, ada, ada satu kumpulan manusia. Yang dihidangkan dengan dua jenis hidangan. Laut-paut. Satu daripadanya, daripada daging yang segar. Tuan-tuan ya? baru beli pasal tani Fama punya. Baru semelih. Fresh punya. Bukannya dibeku daripada India tak. Tapi orang tak usik yang tu. Tak makan. Walaupun segar. Daging pula, daging batang pinang je Mahmur. Ya? Bukan daging biasa. Orang tak usik, tak jamah pun. Tiba-tiba mereka mereka makan dengan lahamnya. Lahamun kada aruh, laham daging yang sudah busuk makan dengan penuh selera tak tahulah lah masa apa tu tuan, tuan. Akhirnya Nabi bertanya kepada Jibrayi, siapa mereka ini? Maha Allah. Jibrayi tanya Nabi, eh, Nabi tanya Jibrayi minta maaf. Jibrayi jawab, kaumun min ummatik. Mereka itu adalah satu kaum daripada umat kamu. Bila sebut umat Muhammad itu. Umat Muhammad tu, itu maksud kita. Ada lah orang lain juga. Satu dunia sekarang ni. Ya terukunal halal. Meninggalkan yang halal. Daging yang elok, yang semula segar tadi tak makan. Makan yang busuk. Kan? Wayatunal haram. Tapi mereka ambil makan yang haram. Dan fenomena ini ada di mana-mana tuan-tuan. Bak tinggal, halal, ambil yang haram ni macam-macam ada. Dalam macam-macam sektor dalam masyarakat kita. Dalam mesyuarat maiz yang saya hadir. Maiz gombak. Tak macam mana dia orang melantik saya jadi ahli. Saya pun terima lah walaupun tak ada elang. Kalau ada elang, boleh elang mesyuarat je lah. Ya? Boleh beli burger sebiji cukuplah mesyuarat dua minggu lepas di pejabat daerah Gombak. MAIS Gombak ni diketuai oleh orang besar daerah Gombak. Dulu datuk, sekarang ni dah tan sri. Tan Sri Mahmud Awanti. Dan dalam MAIS Gombak tu dah ada dia bagilah ada biru biro dia, ya? Saya dilantik jadi ketua biru dakwah dan islah. Oh, la sedap bunyi tu, ya? abi kerja tak ada apa-apa. Ya? Dok layan orang mualaf. itu ni memang jabatan agama dah buat pun ya? Cuma nak menjadi pemantau kepada aktiviti itu, ini kerja maiz. Ada satu biro dia, biro pemantauan makanan halal di Gombak ni. Di Gombak, bukan di Kuala Lumpur, di Gombak belah sanalah. Ya? Yang kebetulannya biro ini diketuai oleh Datuk yang dipertua MPS Majlis Perbandaran Selayang. Takut Zainab ibu di lalak. Dia yang lead. dan tugas ini. Ini bincang macam bincang. Dia orang dah sebutlah. dia kata katanya pengurus macam mana dia kata ada orang betahu kita anak-anak muda remaja ni senang dapat minuman agak kan macam minum Pepsi. Kak mana dapat? Senang jual pasaraya ada jual. Ada satu surau di gombak. Yang kebetulan tak jauh dengan sebuah pasar raya. Jemaah tadi komplain kepada pejabat daerah. Dia kata anak-anak muda pergi beli arak dalam pasar raya tu. Duduk di tepi surau minum arak. Nasib baik tak dalam surau. Pakai intikaf sambil minum arak. Tak ada nasib baik tuan-tuan. Ini di gombak pula tuan-tuan. Gombak ni istimewa ingat tuan-tuan. Ajaran sesat berapa banyak di gombak. Iniusi Islam di Gombak. Kan tuan, -tuan. Islam pun ada, sesap pun ada. Ayah Pin pun datang ke Gombak juga dulu minta syafaat tu, nak rugu tu. Tengok. Kan Jadi kita pun miskin, macam mana senang. Akhirnya kebetulan DO pun ada, dia juga ahli ma'is. Dia kata bila orang mengadu, kita buat serbuan. Saya pun baru tahu, umur dekat 60 dah ni, rupa-rupa, arak yang ada dalam pasaran, kita tak ada dua kategori dia. Saya tak tahu tuan-tuan tahu ke tak. Saya baru tahu. Kalau tuan-tuan tahu, tuan-tuan pada saya lah. Dia kita arak ni ada dua kategori. Satu arak yang dibotolkan. Tonton tuan, tuan tengoklah, botol arak ni lawa. Nak main dengan botol oran, kita tak boleh lawan tuan-tuan. Botol pun dah mahal dah. Isi dalam tak tahu. Dio gombak kata. Kalau arah yang dibotolkan ini memang kita boleh ambil tindakan. Kalau dijual, di premis yang tidak ada kebenaran daripada majlis apa namanya PBT. Pihak berkuasa tempatan. Tapi kalau ada, memang kita boleh serbu dan kita boleh compound, Di bawah akta custom dan exercise. Tapi ada satu jenis lagi. Dia kata arah yang bukan dibotol tapi ditinkan. Ha, yang ni. Yang kecil-kecil macam Pepsi. Macam Coke tu. Macam tu lah. Tapi arah. Dia kata yang ni kita tidak boleh ambil tindakan. Tuan-tuan ha, tahu ke tak sebelum ini? Ha, tu kena pergi ke surau. Duduk. Mengadap TV je tak jalan. Kan, kan? Kita tak boleh ambil tindakan. Dan inilah yang dijual kepada anak-anak remaja tak boleh ambil tindakan tak ada undang-undang saya baru tahu walaupun dah 50 tahun lebih mereka tak ada undang-undang ambil tindakan arak yang ditinkan ini nak jaga apa Allahuakbar jadi kata pengerusi dia kata kalau orang hisap rokok di zon-zon yang dilarang merokok boleh dikenakan kompaun kenapa tak boleh nak denda orang yang minum arak Ha, itu isu dia Itu ha, kuasa tadi lah Pemantauan apa namanya makanan halal tadi Mereka bincang balik Lepas ni bagaimana nak ambil tindakan kepada orang yang minum harap Itu peringkat gombak baru Tidak peringkat putera jaya lagi tuan-tuan Kalau dekat putera jaya ni Gombak termasuk lah include Itu ya, ha, penting kena ke putera jaya tu Isak rokok pun kalau pergi ke hospital, pergi ke universiti, berapa ramai kontraktor dekat UM tu dapat sorak saman, kenapa merokok dalam kampus. Right. Ha, jangan buat selambah saja, masuk universiti lah, isak rokok pu, pun, pu, apak gad datang, serap tangkap. Kenapa? Isak rokok. Bukan minum arak, isak rokok. Minum arak belum tentu kena tu. itu. Right. Ini fenomena dia. Ini kerja-kerja buruk, fahisya. Dan saya ingat saya ada sebut dulu di sini, jumlah orang Melayu yang minum arak tahun 2011, 89 ribu. Saya sebut dah kata saya itu. 89 ribu daripada jumlah orang Islam, yang ramai lah juta-juta orang Islam tu Daripada berjuta orang Islam ini, 89 ribu daripada mereka adalah Melayu mabuk. Kita ada Melayu Islam, Melayu Islam. Rupa ada juga Melayu mabuk, tuan-tuan. Right? 89 ribu statistik tahun 2011. Sekarang 2012, boleh jadi dah dekat 100 ribu Tidak ke. pun lebih. Itu pun piawa yang berbeza piaya piwai mengikut akta kastam dan exercise yang mengkategorikan minuman itu dikira alkohol atau arak bila kandungan alkohol dalam botol itu melebihi 2%. Kalau dalam botol kita ni 2% dekat bawah ni ni alkohol ada satu botol dikira arak. Itu kalau ikut akta kastam. Yang berkuat kuasa sekarang tuan-tuan. Ya tanggungjawab tu akan seampula kata minuman itu dikira alkohol bila kadar alkoholnya melebihi 1%. Tengok, kalau 100% yang dok tokak tu lagi banyak lebih lah langgannya bukan ribu lagi dah. Itu jabatan kuasa fatwa. Yang ini boleh pakailah ya. Itu ada ada keputusan fatwa dia. Ada setengah tu dia jaja dekat luar ni fatwa, fatwa, fatwa, fatwa. Bila orang tanya di parlimen, dia kata bukan fatwa, nasihat. Ha, ni pun tak tahu lah apa jadi ni. Ya. Dah dua bulan dah jaja. Ini haram, ini haram. Haram tu pakai baju kuning dululah tuan-tuan. Ya. Haram, haram. Bila kawan kita tanya dekat parlimen, ada fatwa. Itu bukan fatwa, nasihat je katanya. Yang selama ni duduk haram tu apa? Soal kabar lah punya mainan tu mojolah bila saya di forum di bila? di malam lepas di sungai buluh duk cerita benda-benda macam inilah dia kata saya dah lama tak tengok TV kenapa? tak boleh tengok dia kata. tapi nasib lah dia kata dalam TV tu ada bola kalau bola tak ada TV saya terajang lama dah kata Dia kata. tu kawan di sungai buluh bukan di desa bakti TV pula mahal, kalau harga RM5, RM3, saya terajang lama dah kata dia. nasib baik ada bola euro, kalau tak nak lama dah kena kawan ni kira okey lagi tu ada satu kawan pula, lagi ekstrim dia kata Ustaz, Ustaz tahu dah kenapa orang beli suap khabar pula itu TV, ini suap khabar pula kenapa orang beli suap khabar saya kata tak tahu apa pula tak tahunya? Sebab dalam surat khabar tu Sianomoeko. Kalau tidak Sianomoeko orang tak beli surat khabar kata dia. Ha nah, main lagi berat. Betul ke? Tak tahu lah, tuan-tuan lain-lain sini. Sebab yang betulnya Nomoeko saja. Ini fenomenanya. Berkembangnya kerja-kerja keji ini tuan-tuan. Masya-Allah. Dalam kes hiv 8 statistik yang saya dapat daripada Jackie, 75% yang terlibat dalam kes hiv 8 ini adalah Melayu Islam. 75% Dalam kes penagihan dadah pula, sasih lama mungkin, dia kata ada 80 berapa ribu yang terlibat dalam penagihan dadah ini, 60 ribu daripadanya adalah Melayu Islam. Tera Melayu kita ni. Tuan -tuan. Ya. Hah. Inilah dia. Agak. Dan apabila kita reply balik. Apa yang ada dalam peristiwa ini. Nabi apabila sampai kepada Makhdi. Dah semayang dah. Mengimamkan Nabi-Nabi yang lain. Apakah Nabi itu benar-benar hidup. Atau yang datang itu horroh. Para Nabi-Nabi itu panjang perbincangan di kalangan ulama. Bila habis semua sekali. Jibril bawa dua minuman. Satu susu, satu arak. Arak masa tu halal lagi tuan-tuan. Perisiwa Israq Merak ini berlangkong semasa Nabi masih berada di Mekah. Peristiwa pengharaman Arak. Ayat turun setelah Nabi pindah ke Madinah. Ini masih di Mekah. Kok-kok Nabi nak merasa minum arak pun tak ada masalah apa. Halal lagi masa tu. Tuan-tuan. Kita kalau tak ada nas, balunjalah. Macam saya sebut tadilah. Bila doktor tu kata masih ada lagi makanan orang Melayu yang tinggi alkoholnya, bila kita tanya siap apa benda tu doktor? Dia kata tapai. Tapai yang kita tokak majlis kenduri itu. Dia kata kandungan alkohol dalam tapai kita makan tu 5%. Bukan 2% dan botol arak je. Tapai ada 5% tuan-tuan dan puan-puan. macam saya sebut dululah. Tuan-tuan masih beresik baik. Kenapa? Patua belum keluar. Kalau jangan kata patua kata, tapai haram dimakan. No, tak boleh. Ha? Setelah pilihan ini, oleh kerana patua mengenai makan tapai ini tak ada, maka balutlah habis-habis. Kita Masya Allah lah. Kalau orang kampung saya, air raya memang tak sah kalau tak ada tapai. Sebelum kisemaya raya tu balun tapai dulu tu itu. Nabi yang dihidangkan di, di susu dan Ara. Nabi pilih susu. Jibra'i kata kalau kamu pilih ara, am umat kamu akan tenggelam dengan ara nanti. Dalam keadaan Nabi pilih susu tu pun, 89 ribu Melayu mabuk tuan-tuan. Kalau Nabi pilih ara, saya ingat bukan 80 ribu lah, 100 peratus lah ko. Hatta yang pakai sokok putih, membinu ara juga ko. Allah alam. tuan, -tuan. Hengang Nabi Ejep berkata, kamu telah milih minuman fitrah. Sebab susu ni fitrah. Nak tahu fitrah tak? Fitrah senang saja. Anak yang baru lahir, dia minum apa? Tak tahulah kok, desa, kawasan desa bakti ini beranak hari ini terus minum arah. Oh, apa wow. Fitrah. Jadi sebab yang ditulis oleh penulis ini, kata, berkembangnya kerja-kerja keji, -kerja, amalan-amalan keji ini akan menyebabkan penyakit bertambah dan akan menyebabkan ujian bala datang kepada Allah, daripada Allah taala itu bertambah-tambah kepada kita. Soalan. Laqad <Sessizuk> hadzarar rasul min intisharil fahisha. Nabi telah harang, ingat, peringat, peringat, peringat supaya berwaspada dengan fenomena az-zina. Soalan. Zina. Tapi rupa-rupanya bazina pun ramai juga. Anda pula rumah harapan, sekolah harapan di Melaka untuk melindungi mangsa touch engo ini. Tentuan. Ada seorang kawan pensyarah di di Akademi Islam itu. yang kebetulan menyelia seorang pelajar daripada Arab. Saya tak sebutlah negara mana. Arah bila terlepas daripada kampung ni, datang ke Kuala Lumpur ni, entah macam mana dia ada berorang alik ke Bukit Bintang. Bibi, Bukit Bintang. Ada jumbulah dengan pelacur dekat situ. Ke Bukit Bintang tu tempat dia pelacur. Padahal ada pondan pun ramai dekat situ. Nak beruk kaki pun ramai jugak, ya. Entah macam mana terjebaklah dengan ni. Perempuan sundal ni. Dia boleh jadi jadikan ada lagi sikit. Iman dalam hati. Akhirnya dia menikah. nikah dengan perempuan itu. Bagaimana prosesnya saya tak tahu. Siapa jadi wali. Siapa jadi saksi. Siapa jadi juru nikah. Wallahualam. Tapi memang nikah. Untuk, tadilah. Untuk mengelakkan dia dapat. Wallahualam. Dan katanya pelacur-pelacur ini menjadi. Apa namanya. Anak didik Kepada. Orang-orang lah yang ada duit. Yang tua-tua dah tak larak pun. Pergi duduk gosok belakang saja. Bagi RM30,000 sebulan. Ya, tuan. Saya tak nak sebut nama lah. Memang penyiasat tu beri nama dia. Nama yang duduk bela ni perempuan ni. Ya, Kalau saya sebut, kompom Haji Maknu kenal. Ya, saya tak sebut lah. RM20,000, ya. RM30,000. Bela perempuan ni. Jadi, bila dia sedar, dia cuba nak lari daripada perempuan ni ni. Pelajar Arab tadi tu. Rupa-rupanya, perempuan pun tidak sebodoh yang dia jangka. Semua benda yang dia buat, dah ada rakamannya. Dia kata apa? Kalau kamu lari, video ni keluar. Ha, tengok. Blackmail, go good. Boleh kamu nak lari, nak berpisah dengan saya. Tapi, you must pay. Ya? You cannot go before you pay. Dia minta apa Tak banyak. Rp17,000 je. Budak sekolah mana ada duit Rp17,000? Orang politik tak puaslah jual sebatang balak je Rp17,000. Jadi rundinglah. dindong dindong dino Akhirnya diskaun tinggal Rp7,000. Rp7,000 pun mahal lagi tuan-tuan. Zinah. Itu satu contoh yang kita tahu. Yang tak tahu. Banyak lagi. Pengajaran. suatu Tuhan Nabi kata, jangan bila berlakunya zina di banyak. Sababan din intisyail amrah. Akan menjadi punca. Akan bersebarnya macam-macam penyakit. Wal auja. Kebuluran. Kelaparan. Tuhan. Ini peringatan daripada Nabi. Hadirin riwayat ibnu Majah. Sebab itulah sekarang ini penyakit macam-macam ada. Oh, tak pernah. Kalau tok uang kita yang mati hidup balik dengar petjaket ni tak pernah aku dengar sebelum ni kata dia ayalah tu Kenapa? Ni lah ke okay, sundal ini banyak berlaku.